Директор Штонада, га? Прошу вас конфіденційно передати дорі Васильівні, що після роботи мій особистий екіпаж підкотить до її півниці і ми поїдемо вечеряти до заміського ресторану. З тим до свидання. А патори. Дядько був білий з обличчя як сніг на Солом'янських дахах.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 і конфіденційно повідомляю, що моя винарня самоліквідовується. І взагалі алкоголь шкодить здоров'ю. Пийте пивоводи і їжте морозиво. смачний поживний продукт. З тим і до свіданіця. А вас, кібернетична машина, ласкаво прошу зупинити виробництво і спокійно, без ексцесів,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 і зникла за рогом піщаної вулиці. Солом'янці, хто встиг висипати яблука, і хто не встиг, відштовхуючи одне одного від бочок, черпали картузами і пригорщами молоде вино. Дядько Денис ковзнув по городу неведющими, зосередженими над чимось більшим, аніж матеріальні інтереси очима, і поліз на асанізаторську бочку. Поклавши на коліна портфеля, він узявся до віжок і строго, владно кинув кобилі. Перед. Кобилка слухняно рушила. Колеса зарипіли, заскиглили, запискотіли. Дядько сидів поважно, трохи відхилившись назад, буцім на подушках обшитої персональної побіди і білі пальці його правиці замислено блукали по коричневим дермантині парцелі. Соломінські хлопчаки бігли слідом, і щосили горлали. А тури, тури, тури! Дядько Денис ніби й не чув того глумливого лементу, і тільки коли якийсь із розбешак мелькотів попереду кобили, він тулив зігнуту долоню до губ і сигналив «Туту! Туту!» -ту! Я щодуху помчав у пивницю тітки Дори. Я ж йому віслюкові скільки казала. — Не хлуди вина із залізних бочок, отрута! — голосила тітка Дора, ніби над померлим, виштовхуючи за безтямних п'яничок.